Bona tarda, bona tarda, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Bé, avui anem a parlar d'una cosa curiosa, que com que nosaltres no en tenim gaires en aquí, no ens en entenem. Però si algun dia ens en anem a un país on de lo que vaig a parlar ara n'hi molts, allà passa de tot. De què parlo? Vaig a parlar dels elefants. Nosaltres, un elefant, a veure, on els veiem? Amb un zoo... Oh, si un dia ve un circ, però s'ha acabat, no n'hi han més. Però hi ha països, sobretot cap a l'Àfrica, cap a l'Índia, que hi ha molts animals més grans i entre ells hi han els elefants. Els elefants tenen un problema enorme. Els veiem molt grans, els veiem que són tranquils normalment. Però però hi ha algo que no poden suportar i que quan? Quan passa el que vaig a dir ara, pot haver-hi de tot, pot passar una hecatombe total. No poden suportar les abelles. Per exemple, hi ha països on l'elefant està tranquil·lament en un lloc, s'acosta en una herba, s'acosta en un lloc, hi ha una, una abella, i l'abella lo primer que fa quan veu un elefant és algo impressionant. Comença a picar l'elefant però no ella sola. Quan ella comença, si n'hi han més porai que no hi se n'han enterat, totes van contra l'elefant. Els hi piquen la trompa, els hi piquen sota els ulls, els hi piquen el cos, els hi piquen la panxa, els hi piquen les potes. Tot! Els elefants no poden suportar. Són capaços de barallar-se amb un lleó, però amb les abelles no poden. Fins al punt que Diré que han passat coses molt grosses. Per exemple, si ens anem a algun lloc que hi han persones que controlen els elefants perquè els elefants ajuden a carregar, per exemple, troncs o ajuden a fer coses, diguéssim, que el ser humà no té carros, ni té tractors, ni té res, i ajuden. Doncs, si els ha picat unes abelles, l'elefant es torna boig. Ho deixa tot. Si hi ha una persona al seu costat, la xafa, moltes vegades han mort persones sota les potes dels elefants degut a que les abelles els han picat. Una de les vegades jo estava a l Índia, normal i corrent com fa tot turista. I la veritat, tot estava molt tranquil. De cop i volta, de cop i volta, en sort que no estava mal allà a prop, de cop i volta vam veure no un vam veure 40 elefants, 40, un darrere a la mare, el pare, els fills, tots, corrent però com uns boixos quilòmetres, fins al punt que vam poder veure que es donaven donant cops contra els arbres, es donaven cops contra els arbres, es donaven tan, tan llançats, les abelles naven darrere picant, picant, picant, que van atropellar algunes persones que, per cert, el guia que portàvem va tenir que allà a los perquè amb un li van trencar la cama, en l'altre, no sé què li van fer, el van atropellar. Eren persones que estaven amb els elefants normals i corrents treballant amb ells i els van aixafar. perquè. què? Pues... I van començar a caminar com uns bojos fins al punt que nosaltres els vam perdre de vista. I el guia ens va dir, paraules textuals, diu és que no poden suportar les abelles i les abelles no s'abandonen fins que corregut quilòmetres i quilòmetres, fins que es posen entremig d'un lloc que es poden amagar o lo que sigui, van les abelles. Aleshores, això està passant en alguns llocs. He dit el de la Índia perquè aquest el vaig veure jo. Però si no, en un altre lloc, més igual, que sigui doncs a l'Àfrica, hi han coses curiosíssimes. Hi ha llocs, hi han llocs, que... No s'hi ha pogut de cap de les maneres, o sigui, sí, fer-hi res. Per què? Perquè quan hi havia abelles, hi havia el problema de les abelles, hi havia el problema dels elefants, aleshores ho van tenir que deixar perquè, primer, que hi ha països que no tenen els repel·lents suficients per poder, si és una abella, matar-la o el que sigui, no en tenen. Llavors, si no en tenen, han de fer el que poden. Bé, aleshores, amb una paraula. Hi ha hagut llocs, hi ha hagut llocs, que dins de la seva, del seu poc, del seu poc camp que tenen per plantar-hi coses, n'hi han plantat. I què ha passat? Que en un lloc llunyà, per exemple, a 15 quilòmetres, hi han uns elefants que allà els han picat i com que no paren quan els piquen, han entrat en el lloc on la pobra gent tenia és igual, un tipus d'herbes, el que vulguin, per menjar o el que sigui, han entrat els elefants, ho han destruït absolutament tot, ho han aixafat, o sigui que tota aquella collita que tenien que tenir no existeix. Aleshores, pobrets van deixar el camp, van dit: no podem estar aquí perquè els elefants passen això amb les abelles. Però hi va haver -hi algú que va dir, potser, potser, Sapiguem que les abelles espanten tantíssim en els elefants. Per què no intentem posar moltes abelles, posem unes reixes, unes abelles, però abelles de manera, no que estan amagades amb una planta com estan en molts llocs, no, no, a un lloc que es vegin que són abelles, que són penals o que són llocs per les abelles. A veure què passa. Van fer una prova, al camp on volien fer, plantar lo que fos per fer una collita, van posar unes caixes tot al voltant d'aquell camp, caixes preparades perquè les abelles s'hi posessin. Les abelles, quan s'hi posen, estan un rato dins, però moltes vegades estan passejant per fora. Què va passar? Quan els elefants venien corrent, perquè en un altre cantó, els havien picat es van trobar cap al camí on naven que és quan trepitjaven tot lo que tenia la gent plantada es van trobar que ja van notar abans d'arribar-hi que com que li van posar unes caixetes i allà se n'hi posaven moltíssimes se sap el soroll que fan bzzz, bzzz, bzzz. els elefants tenen una oïda fantàstica sobretot de, del soroll de les abelles i només acostar-se abans de que les abelles els veiessin, ja fugien. Què ha passat? Fa dos anys que han fet això en els camps. Han posat tot aquell lloc on volen plantar alguna cosa o un lloc on volen viure, o un lloc on volen tenir eh, els jocs dels seus fills, el que sigui, que no volen que vinguin els elefants com uns bojos a trepitjar-ho tot. Ara han descobert el sistema, posen caixetes, que si entrin forces abelles... Com que les abelles, quan hi són dins, estan quietes, però cap d'un rato, si venen els elefants, per lo que siguin, que venen ja empaitats d'un altre lloc que han trobat unes abelles, tenen pànic. Quan senten això, giren cua i desapareixen. O sigui, que és curiós. Sembla una vacuna. Igual. Eh? Que diuen que la vacuna és algú que t'injecta i després no tens el mal. Doncs una cosa d'aquest tipus. O sigui, van descobrir que si era això, el que feia marxar en els elefants corrents, si venen aquí també, però com uns bojos, doncs que se'n vagin cap a una altra banda, que no trepitgin aquí. I ara, aquestes persones que han posat aquestes caixetes perquè s'hi fagin els news de velles, han trobat una altra cosa bona, que és d'on en faran la mel, cosa que no n'hi havia però les persones que els hi han dit, les caixetes, poseu, les que farem, això, això, això, els he ensenyat. I ara, a sobre, poden tenir la gran oportunitat de guanyar-se uns quants dinerets, doncs, també fent mel. Però quina manera més tonta! Però és que és una impressionant. Pensem que quan els elefants jo vaig veure que corrien com uns bojos, mmm, em va fer l'efecte que és que tremolava la terra. Perquè és que corrien tots, corrien el fan pare, la fan mare, els elefantets petits, tots corrien. Però de quina manera corrien? I les abelles a darrere. I una cosa curiosa que ens va fer veure el guia era que les abelles normalment van en les dos, els dos animals més grans. a La mare i el pare, si és que van junts. Vale. Comencen per posar-se en el cap i a sobre els ulls, i a sota els ulls, i a picar-los i s'hi queden enganxats. Vale doncs me'n recordo que la mare elefanta la mare es girava perquè intentava que no piquessin en els petits jo no vaig que els piquessin eh? però intentava es, es passejava al costat d'ells encara que tenia totes les abelles a sobre però es passejava en allà, en allà al, al costat d'elles per, per evitar-lo i em van arribar a dir que quan les abelles no els abandonen quan les segueixen, les segueixen per picar-los -se. arriben a fer 12 quilòmetres d'estampida corrent i el soroll que fan ells més les abelles que també surten abelles d'altres llocs n'hi han unes que es queden més retreçades perquè estan cansades i en canvi venen les noves que surten del camí a picar-los quan acaben. Per augmentament, o perquè tothom hi ha estabotat ells els elefants les és igual, tot se senten, s'ajunollen ajun, com fan els elefants, s'ajunollen i amb la trompa intenten rescar se totes les picades que porten, perquè em porten una barbaritat, perquè quan les abelles se'ls hi posen sobre la pell, no es vallugen. Es queden enganxades, nyac, nyac, nyac, nyac, nyac, nyac, nyac, nyac, nyac, nyac. I és curiós, no? Perquè ja diuen que una picada pot ser que mati vella, però no ho sabem. Perquè la veritat o és que estaven molt a gust o el que sigui. Quan se senten, amb la trompa se'ls treuen a sobre, se les treuen i llavors es veuen que verdaderament tenen com uns voltets petits per tot arreu. No és que sigui una que potser mossegui 26 vegades, és que van entrant-ne de noves, de noves, de noves, de noves. O sigui que, fins a veure un elefant, que és un animal tan i tan fort, tan pesat, tan gran, té un pànic impressionant, només que, diguem, parlant de les abelles. Bé, o sí sigui que si algun dia, aquí no passarà, perquè en el zoo poc problema tenen això els elefants, però si un dia se'n van a algun lloc, sigui un lloc de l'Àfrica o sigui un lloc de l'Índia que els fan servir per molts treballs doncs pensin, si hi ha una vella per allà marxin del costat perquè l'elefant perd l'oremus i trepitja a qui sigui i a on sigui Sense ha acabat el temps amics, amides, gràcies per estar amb tots nosaltres des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu fins al dia i